قران محترم حاضرین کو د مولانا عبدالباری صاحب د دورہ تفسیر قران دا 1 نمبر کیسټ چې په ټوپای محللا پیرازی مسجد کې پر 16 2009 کې شهره د دیدو دی میلادو په 77 اشاره د توه سنت کې 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان لزان نزدې مین چوک جنگیرار اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا أشهد أن سيدنا وصندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله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 د قران مجید د شروع قرن اوړاندی زمونږ استادو مشران علماي کرام استادان یو سو خبري کوي دټولنا اوله حضرا چې دا قران مجید دا تم کتاب دی زکار دنیا هر کتاب چې کلا استادان شاگردانو او څه ورو کوي نو اوس خبرې کوي یو خبره دایي چې دا کتاب چالي کوله دی دمه دا چې د کتاب موضوع صدا صبح کې وای بل خدرا د دې کتاب دلیکل وغرس سدې د دې فائدې سدې دا کتاب از دنه کې دا غني حاضرې پکې کیږي نو قرآن مجید برکه دا خبره شه دا به چار کتاب دې نو قرآن په خپلګه دې وضاحت کړي شه دا الله رب العزت علی غل له خلوب اندیګان او ته دا یو د جنتی ذکر کوي پکانو زایونو کې ذکر کوي علماء کرام جدی مصنف د کتاب تذکره کوي دیلا چې د کتاب عظمت خلق او تعلم شي زیاته ډیر لوی سړی لیکل دی لوی اړین لیکل دی نو قران مجید د ټولو عالم پیدا کون کی ذات را لې گله دی نو دغه مقام دغه مرتبه فقهم د دې د لکه څنګه چې د الله مقام او د الله مرتبه د فنور مخلوقاتو زګدار دایو مقولدا کلام الملوکي ملوک کلام د بادشاہو خبرې د نورو خبرو د بادشاہني نو بادشاہ د الله دا ده هر کلام دی او دا قران زای پدای ذکر کوي او بیا یوازی پدین پری دي چگی نه الله وی لی دي چې به دا زم ما کتاب دي نه بلکی الله ربول عزت د ذہن نه د شک او د شه به د ختمولو د پاره یو طریق او خی کچ تاسو پری کې شګی چې نه د الله نه دی نو الله رب ال عزت دا غیشت لري کولو طریقه ام خیابر استوایو ان شاء الله له می دایته رب ال عزت توې دا کتاب ما را لیکل دي سورۃ البقره ایت نمبر 255 بالکل آخري رکو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آمن الرسول ایمان راوله پیغمبر بما پا کتابام بی انزل الیه چرا لګل شه ده ربه ده طرفه رب دنا انزل الیه ربه چرا لګل شه ده دتا ده الله رب العالمين توې دې دا کتاب دربط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تر فرغله دي ورپسې سورته آل عمران دي د هغه درې مایا تو ګرئ الف الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الله غزا دې چې نشد لا یک د بنګي سیوا الحیو ہمیشہ جن دے دے القیوم و انتظام کونکہ ان دے دتول آلم نزل آلیک الکتابہ را لے گلے کتاب نزل آلیک الکتاب را لے گلے کتاب نو کتاب الله را لے گلے دے دکی سورت اوم آیتو گو رئی سورہ آل امران اوم آیت هو اللذی انزل آلیک الکتابہ منہو آیاتم محکماتن هنہ ام الكتاب هو الذی ذا اللہ غزا تین انزل الکل کتابا چلا لے گله کتاب ان اللہ اذا غزا دا کتاب را لے گره دارنګ الف لام میم سی دغه غره یويشته مسی بارن باقی کوم بل منی ایت کې الله ذکر کوي دې مایا ته الف لام تنزیل الكتاب لا رئی بفیه من رب العالمین یہ اجتماسی بارا سورة علف لامیم سجدہ دویم نمبر آیتوں تنزیل الكتاب رالی گلد دی کتاب لا رئی بفیه نشتہ شک پدی کہ من رب العالمین چه دا طرف دا رب د مخلوقاتو نا دی وی دا, <تصفح> دا بیشک خبر دا چه دا د اللہ رب لیزت دا طرف را غلد دی بارنگی ورپسی اگو رئی سورة الاحقاف سورة الاحقاف پینزیشتہ مسیح پارا دش پاکشتہ مسیح پارا دش پاکشتہ مسیح پاری ڈنبنے مخ خیامین الكتاب من الله العزیز الحکیم تنزیل الكتاب رالگ اللہ دی کتاب اور آتواللہ کتاب مین الله اید طرف د الله نبی الا عظیم الحکیم چې زوره ورده او حکمت والا دی الله ربول زتویدہ کتاب مارالې ګللې ده په غنو زاین کې الله وایي چې دا کتاب مارالې ګللې بهشکه د الله طرف دی اوس یو سړی په ذهن کې دا اشګالین چې دا د الله کتاب نن هر سړی دنیا کې چې یو خطلې کی مخلق وي رمهر پشتیو کنه داغه د صد پشتیو کنه یردا د صد دیالې غو نه خګاري شک او شبهات پیدا کیږي بیا غسر رابطه و کی تپوس دنو کی نو د الله رب ال عزت سره هر انسان داسې ډایریک خبرې کېدلی نشي ممکن ندی نو د دې کتاب د صداقت به موږ د څه بدلګې چن دا د الله کتاب دی او کنا غره یو خود ایمان په تور خبرې هغه بهشکه به شبهه د مؤمن مسلمان ایمانی چن دا د الله کتاب دی او چې کافری هغه په کې شته او کوي او دې شېخ د هلال کول لپاره قران یو طریقہ خي یو خدای کدا بغیر د الله نه د بل چا کتاب به لواجدو فيه اختلافا كثيرا د دې کبیدیر زیات اختلاف یو خبر به یو شان ما و د بنده هر کتاب تی وي سنا سه غلطي به بږي اختلاف به یو خبر به یو شان به بل بل شان وي خدای قران مجید معجزه دادا چې د الحمد لله الف نوخلی د وناس تر سینا پدې یو خبره به یو بل ماتزاد نه دراغلي د یو بل تایید کوي او ماتزاد خبره پکې نشته خو بیا هم دا وسړی شکی نو سوره بقرہ آیت نمبر 23 درېشته آیت د سوره بقرې و او ان کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا کې یی تاسو په شکه دا کتاب نه چمون را لګلې په خپل بنده صدا د الله کتاب دیو کنه وفا تو بسوراتن من مسلین راوړلې یو سورۃ دې پشان شان ودعو شهداکم من دون الله اور او بلخ خدای ان سوا د الله نه ان كنتم صادقین کې یی تاسو رښتینی په دې خپل دا کې صدا د الله کتاب نه دې چلو خدای کټوای <توائج> جداد الله کتاب نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره الله باندې جوړ کړل دي نو الله یو تو مينسان دا کتاب جوړ کا کړو نزد ک قرآن مجید زای په زای د دې خبري بیان کای چې دا الله را لګل دي الله را لګل دي اوس را لګل په چا ده نو غبندهم پای چې دا را لګل دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې له منه خبره چې دا د الله کتاب دی دمه خبره ان شاء الله یو له خبري مختصره مختصر نو دې ما خبر اډه چې دا کتاب راغله پچا دی دا ابو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم باندې راغله دي چې دا ما کی وو سيدونه ګو دا عبد الله زېو دا عبدالمطلب نسين سوره الاراف موږ نه ايته ګوراينه اتمس بارا سورۃ الاراف اتمس بارا ایت نمبر دې الف لام میم صاد قریب معنا الله پويږي کتاب ان دل ایلے کا بایو ڈیر لئی کتاب دے چتا ترہ لے گلے شوے دیں فلا یکن فی صدر که رجم من ہو ندی کی گستہ پسنکی تنگ سیاد دینا نو کتاب ان دل ایلے کا بایو ڈیر کتاب دے چتا ترہ لے گلے شوے دی دا کتاب را غلے چاته محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تا سورة الان کبوتو آیت نمبر پینتالیسا سلام ازی بارا سوره الانکبوت دا یې ورته میزی بارې نومونه آیاتو ما اوحی الیک منل کتاب اوتلو ما اوحی الیک لولا ها کتاب چې وایي کولې شي تا ما لولا ها اوحی الیک چې تا ته وایي کولې شي منل کتاب کتابنا یعنی الیک آمدت کو صورت دے وصول وختمایا ته غره اور فسید وکذالک انزلنا الیک الكتاب داغه دی کمال زمونګه یا هم بغارنګی مونږ را لګل ته تا کتاب انزلنا الیک الكتاب مونږ را لګل ته تا کتاب او بل لندو الفاظ سره قران مجید وای محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر د الله دی دغه پیغمبر وی نه حقیقت پیغمبر د الله ربول عزت د طرف فرهدي نو دا کتاب د خبرې شي چې چارالې غللې الله ربول عزت په چایرالې غللې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مانی د دې قران مجید صفاتونه دي دا کوم کتاب دی ورته دنیا کې د هر یو کتاب سنا صفات وین دا کتاب زکی عربی به دغه خبرې دا اېز دا کې پاشاره به پويږي دا کتاب چې اوای نو ټول په حساب خپويږي چې دا کتاب وای دا کورسو کې نو فلان کای خپلې کې بدل نوکری شي دا باندې دي کې په کار را دي دا باندې دي کې په کار را دي دا کتاب صفاتونه اوته ذکر کړي دی کې د دې خبري دي کې دا خبري دي کې دا خبري اوس د قران مجید صفات څه دي نو د قران مجید ګڼ صفاتونه قران ذکر کړي موږ دې یو دروازه لو یود و دری صفتو یو یودا چه دا قرآن مجید پا کم جبه را غلده مطلب دا, دی دا دیل او دا فرچات اخکاری کنه چه دا عربی دا خود دی خبری بیان دا پارموند خبری کنه چه امدک که جبه که اللہ رب بلیدت را لگلده دا سنده چکنه اللہ رب بلیدت دا نبی علی صلاة و السلام زدکی پا بلا جبه کیا چولده او نبی علی صلاة و السلام بیا پخپل تابیر سرا اغین عرب دا قران مجید چې څنګه د اسمان نه راغلی دي په کوم الفاظ راغلی دي هم باکې الفاظ نبی له السلام بیان کړل دي سورۃ یوسف وګورئ د لاسما سي بارا سورۃ یوسف لو باندې د آیاتونه الف لام را تلګ آیات الكتاب المبین دا دی آیاتونه د کتاب واغه بیان کوي ان کې انا انزل الله قرانا منګرالې ګلې دې کتاب لار الستلې شوی په عربین واځه جبکی الله دې منګرالې ګلې دې په واځه جبکی صفاء او فصيحه جبد عربی عربین لپاره به جبکرا غلې دې سلا را به کرا غلې لا لکم تاکلون دې لپاره چتا سپدی باندې په واشای د پویل فارغلې بل سلا نه نو قران مجید یوسفدا دې د عربی دې او دا د قران شرافت دی اولې هغه و جدا ده امام محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اعلی بهترین پیغمبر هغه عربي وو د جنتیانو جبا عربي ده نو دغه یو جن الله ربول عزت قران په عربي کې را لګللی بل دا جدا قران المجید دا هغه نه غلارده چې مونږ تاسو په هر موس کې سوال کوي چې اه دې نس صراط المستقیم اے الله ما مضبوط کې بنے غلارو ما تنه غلارو خو هم سورة الانام گوری آیت نمبر بائیس آیت نمبر اکسو چوبیس وَهَذَا سُرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا الانام عطم سی بارہ نمبر اکسو چوبیس وَهَذَا سُرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا بَادَ لَرَدَ رَبْسَا دِرَ زِيَا تَنِغًا قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ نو تفصیل زرا بیان کړی دی ته دا کومه پاراچن سیاست کابلای الله رب لیذت یذال الله را درپسانه دا یو ځای کې نو نرم غنه زینو کې وي نو ګوره د قران په صفاتونو کې دا شو چارې دي دا چې دا نه غلاردا دریم صفات د یو ګوره سورۃ الکهف په اند لسمه سیبارا سورۃ الکهف په کومه الحمد لله الذي انزل على به الكتاب ولم يجعل له اي تمام ديو دونه د خدای تو بلال ار دي ها غزاد انزل على به الكتاب اچرا لګله بخبل بنواني کتاب ولم يجعل الله اي وجا ني دې مقرر کله دې په هر هیڅ قسم کوګواله مطلب څه شو چې الله تعالی ګله په اړه دېبکه ا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باندې نه غلا را ده بالکل په کې کوګوالې نشته لکه مې جا الله او وجا میرے مقرر کړه دې لپاره کوګوالې دا نه کو دي غلطه خبره کمزوري خبره دا نقصان او دا توان خبره نشته بل سیفات دې قران مجید ذکر کاينه سوره الانام اتمسی بارات نمبر وګورئ دا و بر بحانې صورتله نام پهذا کتاب انلنا مباره پهذا کتابون دا ډیر لی کتاب دی انزلنا چې منګړ لګلی دی لړه مباره کوون د خیررو د براکت نه ډکلی شو دی مصد د کلل لی تصدی کوون کتاب چې ددنه مخ راغلی دی نو دا کتاب څګه کتاب دی مباره کو الله د براکت ړک دی دا داسې کتاب به چې د برکت نړه کړې شي نه نو بل سیفات ده چې دا د برکت نړه کړې پنځم یو سیفات د قران غوري سوره زخرف کین آيات نمبر 44 سوره زخرف پنځشتمه سیبره آيات نمبر 44 سلور سره وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ يَا قُرْآنُ شَرَافَت دستا عزت دستا وَلِقَوْمِكَ اُسْتَأْدَقُمْ بَارَا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زړلۍ چې تاسو نه بدلي بار کې تبو سګړې شي پینځم صفات د قرآن هغه داسو چې قرآن مجید عزت دې د شرافت دریه ده د عزت دریه ده د احترام دریه ده د پیغمبر علی السلام لپاره هم او د امت لپاره هم دا صفات شي د قران مجید کتل کتلغړی چې د عمر لیوسی فطنو خواون دا کتاب دنیا ته سل اراغله نو د دې دنیا ته د راتلو غرض قران ذکر کای په یو سو آیتونو کې ایه آیت ګورئ سورته ابراهیم لومړی آیت 2 لسمازی 12 سورہ ابراہیم 11 لسمازی بارا الف لام را کتاب انزل الله اليك سورۃ ابراہیم لمنے ایت کتاب انزل الله اليك با یو کتاب دے چ مونږ را لګل ل ې جننا سا زلومات ای نور د د بارم را لګلی دی چې باې خلک د تییارو نرنناتهلیخورې جننا سا زلومات ایلت نور چې خلک د تیرو نړنا ته او باسي دا کتابله راغلو چې خلک په د تییارو نرن ته نو یو حکمت به کتاب دنیا ته در لو هغه دا دی چې دا خلک د تییارو نوځي یو حکمت همقرآديکررکي بیا راشه ضرورت نه عام دا تم 12 او 12 ایت نمبر 51 یو پنځوسته ایت وا ان ذرب الیذین یخافون ان یحشروا الی ربهم او یرا دی خلق لرا او یرا ها خلق لرا یخافون ان یحشروا الی ربهم چې جمع پکړي شیخ په رب تا لیسالم من دونه نه د د پاه سوکولی کولیون څوک دوست نهڅوک شپارهسیڅ د پااره راال الله هم یتقون، تاکون د د بچکی چېځان بچ ک دنا فرمانید الله نه و د تیروونه د وتو د پاه دی او دیله رالیګلی دی چېته پ خلکو یارئ د د ګناه به سړی بچکی ګیاله چې دې یاره پیدا شي ډالله یره پراشي د جاان هغه را پیدائش د ذوځخ د اورا نو بیا په دې نه فرمانونه ځان بچی نو قران راغلو لراغلو دا داخلك د الله د عذابونو نه اویري بل یو مطلب د سورته یونس آیات وګورئ سورته یونس یو لاسمس بارا آیات نمبر 49 کې شدا کتاب دنیا ته سلراغله ده دسته ساغراز دي وردا د نمونی په تور مونږ یو سوره یونس آیت نمبر 4 ان کن دفی شک مما انزلنا الیہ کا کہیں ته مخاطبا پس کی دا کتاب نا چمغرا لے غل اتا پس الذین اقراون الكتاب متبوزو قد هل كنا چلولی کتاب من قبلک ازانه مخی ته بخوانا د کتاب را روا میو کتاب لولی دین دبوتو گدسو لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ دَابَ نَتِيجه رَوْزي چې لَکَد جَاءَكَ الْحَقُّ يَقِينًا رَغَلَ يَتَا تَحَقَّقَ مَرَبِّكَ اسْتَادَ رَبِّ د طرف نا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ مَكِي يَتَ د شک كون کو نا د شک كون کو نا مَکِي گوي معنا دا چې جَاءَكَ الْحَقُّ دا قر اوله کا دا لکان د غزا نه پاسو د غشاده لکان کښاده لکه اندغه ځنه پاسه لکه ول دې دراښین هغه دکې کینې محم هغه ولکه دنیا کې خلکو کې اختلافو چې څوک رحتیاوي څوک دروغ وې نو الله وای ما حق راو لګا جاءک الحق حق د دراغې راختیا ګورې نو قران مجید دی دنیا کې دروغ عامو خلق بدروغ وین نو چادا فرق نشو کولی چر احتیاسو کوی دروغ سو کوی الله دا سی کتاب راولی کې چاغي تر احتیاوی نو دا سیفت دنیا او د قران مجید د دې دنیا ته دراتلو غرض چې حق واضح شي او قران مجید یو صفت ذکر کئي تبارک الذی نزل الفرقان برکاتو علی دا غزا چې د فرق کتاب را لګلې دا حق او د باطل ترمن دا تر احتیاو دروغ بسنګ پیجنې به غرید په اړه پیمانه دا 10 رسین هغه کتاب د الله رب ال عزت دی چې په دې باندې د حق د باطل ترمنځ د پہچان کیږي نو تقریبا 10 خبرې شوینه و ما خبره چې کله دا د امر لیشان ولای کتاب راغی نبی ادي قران مجید په دې خلق باندې صحاکون دی ستې مواردای دي ملومنی زی مواری سورت النحل آیت نمبر چوالیسو گوری خلق دو کسمائی یو حاو چاگی تا علیمان وی فا قرآن و پا سنت پوئی گی او دیم آغای چاگی تا آمیان وی چاگا پا قرآن و سنت نا پوئی گی دید دوڑو زی مواری زکر کئی قرآن النحل سوار لسماسی بارا آیت نمبر چوالیسا بالبینات والزبر مخینا مضمون شروع دیں فاسعلو آل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وی علماؤنا تپوسو کئی که بخپلا پا کتابنون پوئی گئی وانزلنا الیک الذکران مغرا لگلی تا تا قرآن لتو ما نزل اليهم دې په اړه چې ته بیان کړې خلکو تا هغه څه چې دې ترالېګلې شي وې دې مېر ربهم لتهبين للناس ما انزل اليهم دې په اړه چې ته بیان کړې ته هغه څه چې دې ترالېګلې شي وې نه دا د عالم زمواري ده پیغمبر دې مواريده او د پیغمبر واریث دې ما د پیغمبر واریث چې کوم دې دا هغه زمواري ده اوس چې کما هم خلک دې په قران نه پويږي نه دا هغه زمواري ولا اللهم يتفكرون او دې لپاره چې دا خلک به کې سوچ او فکر وکړي د پوهې زموږه دا شوا چې دې به وایي دا کتاب دا به بیان نه وي دا نه پوهې زموږه ریشوا غنا پوهې زموږه ریدا شوه چې دې به اوري او بیا به با هغه کې سوچ کوي چې زماده فائدې خبره زماده نقصان خبره څه ده کم کار زماده فائدې دی او کم کار زماده نقصان دی نن دې دواړو تب کو پلاسی موالی شاعت غرزولی دان که عالم ده نو آغا قرآن نبیانه او که بیانه نو داسې وی چې با ده مشرکان و آیتونه ده ماکیه د مشرکانو دي د منافکان و آیتونه ده مدینه ده منافکانو ده مومنان و آیتونه ده صحابهو بس ما او تا ده کسی اخلاس ناشیو مم لیسوم نیشده او کدین خیر ده ده جنت و آیتونه بس ناسزان لوایو نه نه قران مجید دا الف د الحمدللہ الف نہ راخله د دا و الناس تر سین پوری دا ټول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه همو دا ټول د ابوبکر صدیق په اړه همو دا ټول ابو جہل ته همو دا ټول ما ہوتا ته هم نه اوس که ما ہوتا د ابوبکر صدیق کردار ادا کا کر. هغه چې د قران سره کومه مامله دا هغه تابيداریم او کړه نو ټیک دا مونږ به هغه په اړه لیکو تاسو او الله دې کیوم داسې چې موږ دا کاه کې امت پرد حساب او تولګي کې پاسو دا هغه تابدارو کې پاسو او کله موږ د قران سره هغه ما مله وکړه کما ما مل چې دا بوجا حلوا کما ما مل چې دا عبد الله ابن ابي ابن سلول وا بیا خبره بل شان وولي کدا کتاب تول دا هغه سره خاص سی ما الله تعالی خو یې سم دي پاتې نده امه د مواریدا دا چاله قران بیان نه او د خلکو د عامو خلکو ذمہواری دا شوه چې دې په قران عزت کئ اتم خبره یو څلېخ بلې ذمہواری ادا کئ نو دد فایده ده نو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مت مع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتابه او یتدارسونه فی ما بینهم حفتهم اللہ حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وزکرهم اللہ فی من عندهم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و, السلام و سلام و سلام ارشاد مبارک دی چې کل یو حکم د الله ربو عزت د قرونونه په یو کور کې راځم شي د الله کتاب نو دا د یو بل د هیو عزت یم ملایکې ته نه غیر واچي چا پیری ته دريږي او تراسمه نو په دې دایره ورسیږي په دې د الله د طرف رحمت را نازلېږي سکینه ته را نازلېږي الله ربو عزت د دې تذکره د ملایکو په مجلس کې کوي او کله چې دې فريش او للی شي د مجلس کور نا اللہ رب العزت اعلان کوي چه داس و گواو سایی چه دا غرات دن کی دی مجلس تا ماتولو بخل حدیث کی لازی نبی علیہ السلام فرمائی چه ملیکی و تو ایده اللہ رب العزت دربار کی ملیکی او ایچه اے اللہ دیکی خویو بندد آسیو چه دے او ریدو لنو راغلی ددد چه سراکارو دے حاغیل راغلیو نا اللہ رب العزت و تو فرمائی کله دا سه خلق د جدی سره ناستکه اونکه بخته نه بدبختکه نه لکه؟ او لکه نه خېنی خبرې مکو غره امیر صاحب زمونږ وساناک د سړی نه سپېړ او باس بیا نو مَلائکه رازي چا پیره دیودريږي او رحمت پیره نازلیږي او الله رب العزت خپل دربار کې ادهین نو وایي فائده دا او ګڼ احاديث په دې باندې چې کم سره قران مجید ذکوره په اړه د کور راوزین حدیث گرا دین نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې ملایکی د د خپل د لاندې وزیر غړی د د عزت او د احترام لپاره او دې د الله ربو عزت پلارا کې د سو پوری چې د کور تر اوسه نه دی اوس یو سره دا عزت حاصلو غړی په کارداوی چې د قران مجید عزت کیږي دې زګول کوششو کیو منډه والا وای اوس یو سره دا سیمواری نه ادا کړی غورځا خبري مختصره مختصرو کوم تقریبا 15 پغورځو کېدا اصول ویل کېږي حضران ټول خلاصو مې ان شاء الله مختصرمې ترا وسې دي صدانه په صورت فاتحه شورو ته ان شاء الله یو سړی دا ذمېواری نه ادا کوي قران کوي یو عالم به قران بیان نه نقصانې کوي سوره توه غورې سوره توه ولسم سي بارا آیت نمبر 124 ومن آرزان ذکری فإن لهم عیشة زنکا ونخشروه يوم القیامة آما الله وی ومن هر آغا سوک آرزان ذکری چه مخیوالو زماده یادنا زماده کتابنا سورة طوحا آیت نمبر 124 اللہ وی کتاب کتابنا مخوالو په ان له مائشه تن ژوند کا د د ژوند بې تانګو پریشانا ته بهرانو پریشانه نه اوس د مائشه تن د ژوند نه کم ژوند مراد دي نو علما چی کم کول به تر ذکر کوي هغه داري چدري وړ ژوندونه ته مراد دي چې د دنیا ژوند هم د برزخ ژوند هم او د اخرت ژوند هم یعنی دی په دنیا کې پریشان نه دی په قبر کې پریشان نه دی او په کې پریشانه بے بہر زای کی پریشانی چې کم ژوندونه دي د دو چې کلا نه عقل پره او ویني عادت احکامات د الله متوجی شي دي او د الله د کتاب نه مخ هلو لوي او به د دین پس خوشالینه مومي نه دی دنیا کی نه د بردخ په ژوند کی او نه د آخرت په ژوند کې له به پریشان نه یو پریشان نه وانفسرو یومل قیامت اعما الله وی قیامت پرز به دون را نو قالا وای به دا کاک ربې زما رابهلی مخه شرطنی عام ولې د رو را پرورته کړم وقد کوون د به سویره ومځلی دونکې الله محخبرې دلکل قاله او الله ربولت کذاې کا ت کا یاتون نه د کې تا ته راغلو زماتونونه فسیته نوته یر کړه تا پریښ د لغه ویکلی اوومتونسا ن ب د کسې توم پرېښود شي څنګه چې تا زما تونونه ت نننت زماده رحمت نه امید یا محروم بهیتو لدای له نقصان دی چې دا قیامت ورځ بڑون را پاسین او الله رب العزت بته وای چې دنیا کتاب تا کتاب زماره مخاړولو ممدد کستا سزا ده چې نن بڑون ګرځي د قیامت پر ازمان دی ایعوذ بنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیری به کوي هغه چاته چې دنیا کې له الله دې کتاب نه مخاړوري سورۃ فرکانو وګورئ نو آیت نمبر 15 دھن اللہ سی بارے ډوم باندې مخم سورہ الفرقان آیت نمبر 30 زمونږه او دا ایمان دی چې د قیامت پردبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي او د نبی علیه السلام شفاعت بالله با رب العزت قبلای زګا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام وایي زب اسیدولګم د یوی هفته برابر سيده باين دا الله حمدنا بوام دا سه همډونه چې مالا غوسه راځي ما ته الله رب العزت وو فرمایي یا محمد ای فار اسک ای محمد صلی الله علیه وسلم سر دیو چت کا سال توطا ته غواړه زبدل درکوما واشفعت شفا تشفع ابکا زبدي شفاعت قبلم د قیامت ورځ باندې نبی السلام شفاعت الله قبللی چاله پارا په نبی علیه السلام شفاعت وک الله به قبلای الله د زمونږه استاد رسول الله تعالی برکه د نبی علیه السلام شفاعت قبل کی او الله د زمونږه استاد د لپاره شفیع وګرځید چې د مونږه د لپاره شفاعت وکړي خو قران مجید یو قوم ذکر کوي چې نبی علیه السلام په زاید دی چې د اغې لپاره دعا وکړي شفاعت وکړي اغې تبخیرې کوي راځي تاسو نه تاسو ګمې چې ورځ د محشر وې الله ربو لیزت خوصی جب دا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم او الله و توی غوالا چی سو غوالی در کون با نوچا آغای غوالی من اللہ بنوار کئی یا کینی دا چوار کئی بے تو دا, دا پیغمبر علیہ السلام خیروتا غوکی دائی نولا سمسی بارا رنبانی مقایت نمبر دیر شمد سورة الفرقان وقال الرسول او بوائی پیغمبر علیہ السلام یا ربی ازمار ابا ان قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا إِنَّ قَوْمِي يَقِينًا زَمَادَقُمْ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ګرزولاو دا قران پر خوده لې شوي زما دې قوم د الله اے الله دا زما هغه قوم به چې دا قران پر خوي مطلب دا دا به یو شي آیات چې د قیامت پر ځ باندې د الله دربار کې د اخلاصای ذریعہ کتاب د الله په پیغمبر دی الله دغه کتاب پریوځه بس به د اخلاصې دل دای بس نو اخلاصي ګ الله تبایکای نه دا خیراده د نبی عليه الصلاه والسلام یو صالح بل لازموارينه ادا کین نو دا د اغې نقصان دی چې قیامت کې با الله او حسین پیغمبر علی السلام به وا تخیره نو چې الله حسین پیغمبر علی السلام خیرو کین نو سوم خیال لري انسان نه لې بدښت به بلی نبای بشکه جدن الله بدبخت بل نشته دغه غی بدبختیا نه د بچیدو موکا مونږ او تاسو الله دی دنیا کې راکړل چې کتاب د الله عزت کو الله دی مالا تاسو له قرآن دی عزت کوو توفیق راکړئ په دلیله پارا د ټول نډم بنې شرط هغه سړی هغه د نیت او اراده د انسان د نیت او اراده دا پسې باندې لري کارونه کوي کله دې انسان دی او شي زاده مراداو کی نیتو کی نو انسان کې الله دا صلاحیتونه یې خري دي چې هغه کار سره ترسي او کوي بیا او خصوصا کتاب د الله چې بارکه قران مجید او لقد یسرنا القرانا الله وي زما دې قسم چې دا کتاب ما اسان کړی دي دل میرا له ګل د لعلکم تاکلون جته به پوښیږي نو الله آسان اسان دې ستاسو کوئی د پاره میرا له لې یقین نه چې یو انسان مهنته کوینو عزت کی او ډیرو خلکو عزت کړو چې 아이بد دنیا په اعتبار خلکو سپک غړل بیوکو به غړل اكما کل به غړل قران عزت کړو به ندا دې عزت کیدو کتاب دې دې عزت کیږي خو دې لپاره شرط دالونه باندې چې دې سړی په ځړ کې نیته او اراده یې اعظم مزبوط شه ری انسان ها اراده د اعظم به چې چاکلکه اراده یو کار کړی الله والا کامیابې ورکړي ما غَرَز د یو مضمون میکردم د کمپیوټر دای سافټویر کمک په نیچه دا د دې موجد ته کوم نو د نه لایک توپ دوا جنہ یونیورسيټای د یونیستای نه استو د دې عمره مالایکاو چې د یونیستای نه وي وسو هغه خپل مهنت جاري وسات نو ده هڅه ترڅو دې چې مکمل لوسی اېجاد وکړي انسان چې مهنت کئ کئ کئ نو د کی الله دې چې انسان پیدا کړل ده الله کتاب را گله ده الله حکم ده الله او دیوته کیریو ده الله رحمتونه پیشوروشی برکتونه ده الله پیشوروشی دغه ده مسخه بالله نکلاوی یقینی راه ده ده مسخه بالله کلاوی آداب کتاب ده کتاب بالله ده مسغوت اوردن نکای او شرط داری چې دین ته اراده وکي کله کا اراده او کله نیت او بیا ده هغه نه طص چې د قران مجید دې زکول لپاره کمی ضروری خبرې دي چې د اغیر آیاتو کې د اغیر خیال آ کمی خبري دي نو غره یو خو نیت او اراده کلا کوي زبونګا استاد شیخ ولی الله صاحب هغه به یو واکه یا ویلا چاب الفضل یو صلی الله هغه به اراده ته ته پارا هغه د اراده کلو چې د بهي صورت کلی ته نه سم ته مخبل مقصد حاصل کړي نه ني نو وېده هل ته کیو چې هڅه ور او د سوچو کو دی کړه هغه غره مڅ نه پې کدا چې خبري ته زما مجبور شم په سبق پرې خودو کړی د لږ شم او خاطر سمبال کې خودو سبق بعد بل خط راغی هغه مونږه که تو سمبال کې خودو سبق بعد بل راغی هغه مونږه سبق بعد بل خطر راغی هغه مونږه که تو سمبال کې خودو چې کله سبق خلاص کم بیا بزم نه کېدلې سبق الته مکمل شو نو دغه خاتون را رسوله لو مه چې هم خطر راغلو باقي کې لیکلو چې استاد رڈی سره بيمار دی استاد ویلي دوه نو هغه کې ډېر مزمنو دوی می چې کولاو کوو په تران لري باندې د دنیا نه لړ شو درې می چې کولاو کوو به کې لکلو چې مرده بیمار ده هغه ستابې له دوه ارمنې ده څلور می چې کولاو کوي مرده د دنیا نه لړاتیون لیدي نو دوی شکر دی الله چې دا ختونه زمما د علم حاصلولو په مسکرو کاवट نه دی ګرځې دي خلک یې تیراس کیره مرنه جوړو ده نه ته راغو نو ما په دل نو مر د خدمت لپاره بنور خلکوزه او تاسو ګالله د دې ذاتي اسباب برابرول او که نه وینئ بیا بد احساس کړئ او غو بشکر ادا کوه دا نو مطلب یداو که زو تلویو ما بس کړو د مرګ خمانه شول بچو له خو زما د سبق بنیم غلې پاتشو او چې لا نرمه د دې ټول ما سره په دې کیسه ده د دې اوسله اکلا ک اراده وکید یو سیز چې دې زړګي دا وایي چې هر رنګ حالات تیراسې ما کم درس شروع کم کتاب می شروع دی کمپین کې مې سبق شروع کړل و کار سره ځي دنیا کې یو خواب ولخېږم خو زه به د دې کې کومه نقصان نه ولام غیر ازري به نه کوم ان شاء الله به سړي له الله توفيق ورکړي الګبرون تیر کال لکثير ګل المغرب دورې کې شریک شوم الله دې زمونږ د ټولو قبول کړي خو هغه کالوم لینا د دورې د اقتدار ازوا به اندهاتور سیده ابياب مسكي کال تیرشه داله پرونه به دې ابتدا وشو دابم ختم شي چې ژوند وو نو دا به وخت ماشین بیا به سوقي سوق به تیر کال وا د لګیمون سره بابا ناستو الله ربول عزت دغه قبر منور کین سکال لشته دا غینه یو سوق عالم مخکبا عبد المالك اجي سے بناستو الله دې د ټولو قبرونو منور کین الله دې د ټولو لوی او وړو ګونو نه ماف کینن نشته او که फायदा ولورکې دا درس کې ناسته دغه قران عزت کول به फायदा ورته کېږي چې سړی نیته وي راضو کې چې را کزما باندې هرغه حالات راضی ار سب کو مخ ګره خپل دا کار نه پریدم دکاندار دکانداری کوي غمو مری خادیو مرازي خدا هغه دوکان د هغه کار له نقصان نهور کي خپله ډیوټی کې نقصان نه را وي اوی د د فده مخې ئ چېرو میاش پسس ماما ته تنح میلاوي ږي ما خام چې زمم بیاړی به میلاويږي ګورم به چې سوورهې ګټل د سوه می توانوان کړی دی نه دغ رنګې مونږ او صللم دی, دی کې سوچ په کار دی چې د ورآانی د کوم دا ټم الله له ورکی دی. نو چې یو څلې مکمل د دینیتو کی جذبه دا الله علیه وره کومه پابندای سربل اعظم الله توفیق ورکړي ان شاء الله الله الله دې مالا د صحیح ویلو تاسو له دا بیا دې ز کولو دامل کولو توفیق ورکړي او د قران و مجید چې کله د نیتو کو اراده دی وکړه نو اوس بس ته مخه ته روکا وټونه راځي چې هغه روکا وټونه لري کې قران دې ځکه نو تعالی یو سو آداب پکار دي هغه آداب کلو منی ادب دا دي چې تبا الله رب ولیدت نو امداد غوړي یا الله دشمن میډیر مضبوط ته شيطان به هغه مېد قرآن نه اړای حاکم به هغه مېد قرآن نه اړای ناکارا پیر دیو ناکارا مولا دی هغه مېد قرآن نه مڼي کوي الله تمي د دې ټولو دشمنانو څخه بچ کا نو لمنې ادب نه هما خبره ادب د قرآن شو صحیح ده نو لمنې ادب د اراده چې راډو د قرآن زده کولو نو شیطان با دی بچ کئی دا دینا چیرت دی خوال الار نشی شیطان با دی دی خبری نا نو تا بس چل گئی تا تا چل خی سورت النحل سور لسم سی بارا وگوری سورت النحل سور لسم سی بارا نمبر اٹھام میں فَإِذَا كَرَاتَ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذکرت القرآن کله دې رادو کې دل سوده قرآن دې دې کې سوتر جوړې سو مطلب دی اګه ان شاء الله دې دې دراور خو یو مطلب پکې دارین فاذکرت القرآن کله دې دې رادو کې دل سوده قرآن نو فاستعذ بالله قناه الله سرا مين الشيطان الرجيم دشیطان شیطان شو نهول ځکه مخې مونږ و چې کوآانې غلار د نه یادمدي که نهشیطان ی خبره کړی وه کله چې الله د جنت نه را و دشیطان یو خبره کړی وه و عکوو فما غط لا عکو دن لهم لا هم سرهقل مستقيه الله د پریشان کړم نوزه بهڅ کوم لا عکودن نه لا هم ستاپن ایغالارک با کې که نما سملا آتی انهم من بین ایدیهم بیا برازم دیتا دخی طرف ددینا سملا آتی انهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و شاکرین و اید مخکنا درستنا خی طرفنا گز طرفنا برازم انجام بیدائی چا اکثر به پده کې مشرکانی مومنان به پک نئی معاہدین با پک کم ولا تجد اكثرهم شاكرين نو شیطان وعده کړي وا چېبته پني غلار کې نو نذک الله ما اوتا تعذب خاين چې د قران دیز د کول نیت ویل عادت او نو بس په الله سره پنا غواړه د الله نه امداد غواړه زګ ور پسې الله وایي انه ليس له سلطانو ننن می ایت کې به شيطان وسنرسي على الذين امنوا پاکسانو چی ایمان رالو wala rabbihim yatawakkaluna aw je dai bagh bal rabb ro wasaw e'timad dai che para be e'timadi para be barwasai no sheitan wasarasanish ko le khoha sheitan so gumrakai wa inna ma sultanu hu ala allazeena tawallawnahu yaqinan dad wasaw ta katrasi ba cha che da saramal garta akai de sheit gor khala koi kana wo yara da kar ځې نشم کولې خدا افلان کیناوې دامي ملګره ده د وسلام میمیرې که ځړې خیو کبه ایمان مجبورې دې کای براله دا چې خلک یې کناوي وې دا کار نشم کول خدابل بل می ملګره رې ا دې نه کای دا کار یې پری خدا دې قومان خو خلاص نو الله وي دې شیطان سره ډیرانه نوکړه دې بده ګمرا کوي دې و جن په کار د دې چې زمونږ اوساسو ملګرتیا د نیکو هلګو سره یې نیکانو سره یې نصملا بملای ساملار براته حي الله د زمين او استاد او ناس تولاله د نه سره کين نو الله ادب خود چې کله تا د قران به زکول اراده وکړ نه شیطان بری مليکینو پنا غواړه دوی ماده دا چې کله قران مجید تکې نه نو قران چیر احلی ليوخد دا د قران بر احلی هلکه کملکان تاوله قران نه راغسه تاسو قران نه واخلا چه څوک چوک ترجمهوی ای قرآن ناخلی نو یو عدب داده چه قرآن براخلی دی که اجزی دا خپل مخی تپروتی بل دا عبادت دی پلاسوی علی را علی و تگوری پسترگو ندا عبادت دی نو قرآن براخلی دا یو عدب دو دویم عدب دا چې قرآن ناخلی ندا د پارپاکیت په پا کار دی سوری واقعو گوری سورت الواقعا آیت نمبر اونسین لا یمسوهو اللہ المطنحرون <تصح> لاس دن لگی دی قرآن دا مگر پاک خلق ندا بلا دبشن چه قرآن دی راواغستن از اس دا قرآن چه راخلی نسنگ براخلی پا پاک باندین لا یمسوه الا المتطهرون مگر پاک خلق پاکی یت نه مراد کومه پاکی دا نو پاکی یت نه مراد د حدس اکبر او د اصغر دوار نه معنی داده چې جنابت نه بده غسل کړي او د او د اسمات نه پس بده چاردام کړي چاردام فرض چاردام نو چاردام به او بیا بیا قرآن نخلي او د صلی د قرآن ته لاس لګول لپاره چاردام ضروری دی او دا ضروري دي غلایمسو الا المتطهرون لازم نه لګي دي ته مگر پاک خلګ او یو بل مطلب دې ذکر کوي علماء چي لایمسو نه لایمسو نه پويږي په معنا مطلب دې قران الا المتطهرون مگر پاک خلګ علامہ ماوردی رحم الله د معنا کړی دا چې د قران په مطلب نه پويږي مگر هغه خلک چې فاسوي دي شرکیا ته د بلاثونه ان شاء الله دې ځای سره به خبره کوم موفاترین چې کوم عبارت ویل دي هغه بده د دې بیا او دا ټول مطلب دي یو ده چې قران لاس ورلی نو په پا پاکوباندي پاک لاس بېندا چې ته دا وایې چې د دې په مطلب دی په شما با نو ذهن نه بشریکیه توباسي بې راته موباسي ګناهونو نه برڅوکيږي سورته د ګناهونو نه بچي دوره به قران یې لم تاسو رازیه دي او چې سور په ګناهونو کې نه دوره به په قران بیان پويږي نه درې قران بیر اوغسم او داس دیوم کولري دی، قران تا کیناستي نو اوس بستا کار سي سورۃ العراف وغرا نہم سی, سی باران سورۃ العراف ایت نمبر 204 و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و اذا قرئ القرآن كل جلست شي قران فاستمعوا الله چې کله قران لوستئ شي هغه غو تا کې دی و انت دو چب شي لعلکم ترحمون به په اړه چې بتا سور رحم وکړي شي وي کله چې قران ویلې شي هغه غو تا کې دی دا یو ادب شه د قران چې کله قران تکیناستي او توای چې ز د کومي نو غو دی خوتش راګي خدل نه دی وان چې دو چب شي اللہ با بندائیم و دیواجی نا پجمعت کی دن نا او بحر چه دا قرآن و مجیدیز دا کولو دا پاریو سلی ناستی و دیو با غد خام خاک دین غد با دیاو دا سرا سرا و انسی تو چپ دا دادوالا کارونا بکی یرایو ما خود وگی خید خبری کم خیر دی نا نا تو چپ شی انسات سرا و نما زکر کئی چه یوازی چپ کی دل ندی بعضی سلی ناستی چپو واګی اومېږي خو کله کلم سره لګیا لوبي کې کله کتاب سره لګیا اګه چیدنو پوجي سره لګیا کله کمي سره لګیا اګه چیدنو د نور څه کار ني نو کله قالین سره لګیا قالین غړی نه ځنه ګنګټ جوړ کړی دا ګنګټ تخیلی دې جنازې کانو نثمکه غړیږي لګیاي پری باندې او کله یو څه کوي کله بل څه کوي نه رومبه خود طالب د پاره ضروری دی چې درسره وکاله میکه غزبې لکلبتين الله سو کې لري او ټکيولې کڼوم غليمات دي دا بری سبا يادي علماء ذکر گئی العلم سويد والكتابه لهو قيد دا علم يوه ښكار به يوه مرغيده اوس د دې دی پنجره څه شي دي ويا ه لیکلني ته خوانه دا, دا لیکل روان ني علي ګيره حديث زکه اعتماد ني ني چې دې لیکل نه دي شي حالانکه و هي بلی کاتب و هي کاتبین د وه یو ما ذکر کای چې ماوی رضی الله تعالی او امیر ماوی رضي الله انه دا رنګ نور صحابه وحی به لیکل حدیث به لیکل نو به هرحال دا طالب د لپاره لیکل ضروری دی استاز استاد د دا لیکل ډاډیر برکتي ني نه لست تفسیرونه انه د استاد د خولی یو کافی دا ډاډیر لوی غنیمت دی نو به هرحال قران وای ادب دارین چې قران ویلې شنو غوته کيده جب دو سره جب جبنه ده لاسن بارام کا پیوم بارام کا دسترګو اشاره مشارېم لکه بازی کنه یو بل ته اشاره غلکه څنګه چلې سکه سکه ای سکه نوان ای ټوله موږ د ښکارین نوام تو قران وایبب شهدا بل ادب بل ادب د قران مجید هاغه ذکر کین سورۃ قاف کین سورۃ قاف شپږشتمی بارام چې کله دې غوګ کې خور، اسنه نس نې زېکې غوګ دیخې خوړه به چتا بل زېکې نه نه توجه سره بناستې آيات نمبر 37 ز سوره القاف هم وو دې دېش مايته ان فی ذالک الذکر یقینا دی قران کې خامخا نسیت دی اوې برت دی لمان د پارا د چا کان لهو قلبن چې د کیا کلوی او الق السما او بیاغوکی دین و هو شہیدن او دے و متوجه او حاضر سور قاف شبکشت مسیح پارا و دیر شمایت دین و هو شہیدن او دے حاضر او متوجه او دے توجه سارا ناستین ناوگی او میں خیئی او پسڑا سرام دے توجه برابرین آسے نا ناس دے دے کی او خیال چتابل زائی کی ناس پا دے دے کی او خیال چتابل زائی کی اکا سڑی چو خوب بھی نه کا د یو دای داسي کی یو خوابل خو خواب ګرځي کله یو دای کی ګرځي دی کله بل دی کی ګرځي دی او د یو چا سره می جنگو خوب کی می جنگوي او هغه له می څ پیډه را اخلاص ولا خراب ځنله می را اخلاص کړه او چړي دا می څ وکړ وی نو خووب بنوي نه اسنه ځنله را اخلاص کین ناس دي دی, دی, دی کی اگر دی بل دی, بل دی کی ناس به نه دی دا توجو به برابر دا بل ادب د قران نه خو د ټولو د اهم او ضروري شه هغه کله الله تعالی در کوو توفیک در کوم قرآنو مجد ته دا ناستې د دا قین چې او ډیر للی مقام د ډره ل مرتبره الله د زمونږ اوستاسو ت مګ پې دغه مشغله ننسب کې. خ دې سره سره جززي په کار ده. هاس نه ته درس تهکې ناستې اوزړه کې ري چېره د خو ډیر ل سړی شو. حسمان دوالو تمه چې طب جننت توورسیدم نه نه تکبر بن کوي لوی ب کوي کلویو تکبر در کے راغے و بیاد علم دا قرآن نبا محروم اے دا ذکر کئی سورت عراف ایک سو چیالیس آیاتو گو رئی ناہم اسی بارہ سورت نمبر ایک سو ان آیاتی اللذین اتکبرونا فیل آرد سا اسرفو اللہوی زردے چزا ان آیات یڑ خپل آیاتون نا یتکبرون فی الارض ہغه خلک چې تکبر کوي بزمګه کوي د غیر الله کی بنا جایزہ طریقہ الله عزوج خپل آیاتون نا اړو ما هغه خلک چې په غلطه د طریقہ تکبر کوي ولې په جایزہ طریقہ تکبر جایز ده سو نه د انسان سره تکبر خایي کیرا لوی بسې انسان مزی لوی به سې حدیث کراځی حدیثی کڅی دې نبی علی السلام میدان الله ارشاد دی الکبریا اور ادائی اللہ وی لوی او تکبر دا ما صادر دی دا ما سره مناسب دی او ما سره خیبی نو دا اللہ د ایتونو د علمنا هغه سړی محرومی چاګه کی غرور وی تکبری پکې او لوی نو دا عذاب د قران مجیدو چا کلمو غو تاسو د دیلی حس کو الله د قران علم راکې اوس یو سو خبري د آداب سره متعلق زمونګه استاد او د واسیدای په دې ځای کې ناغدري کې سمو واسیتي دي یو واسیداو تعلق د استاد سره دیمه واسیداو تعلق هغه د شاګرد سره او دیمه واسیداو تعلق د اسبابو د علم سره د دې دریو اړو څخه احترام کوو نوحالا با الله علم نسيب کوي لکه لګي وبرانې نس نو لمنې چې کوم څه سره زمو تعلقي د علم لپاره ضروري خبرې هاغه وی استاد علما ذکر کوي چې ډومې خبره خو په استاد کې ده چې هاغه استاد هغه ځکه به هغه ستا اعتماد وي او استاد سره مې نه وي و جداد کریمین نو تعلق نو دا هغه علم به تعالی فائدہ نظر کوي اغه نه بس زګولې نشي چې کله اغه استاد استاد سره یعنی استاد اغه استاد سره مينو اغه استاد او دیم په خپل علم باندې عمل کوون کې نو بیا دا اغه نه ترغه پوری پهاسه ما سو پوری چې اغه نه څه شي زکړې نه وي او دویم دا چې د جنبه 16 خصوصا قران او حديث بیا به د احترام کین عزت به کین دا هغه د هر خبرې لیا ساتین امام ابو حنیفه رحم الله علما زمو ذکر کین چې یو هغه یو سړی یو خبره ذکر یو یو هندو نه یو خبره ذکر او خبر او کله چې باغه هندو راته نو ده احترام د پر پاس یو تا یو خبره استاد نو چې له استادنۍ څخه ځګړ بیا بداغې احترام کوي هلي کدا احترام درک نو مبا بداغې علم برکت لومبه خو باغ علم د سره نپاتې کیږي او کو نو به برکت به هیڅ فائدہ به تنه نشي حاصلولې زمدا چې له کم سیستا کم سیس سره چې بلدا لوګ ته وایي اسباب د علم نو قران دې مونږ دې دې کې کم مجلس کې ناشي نو قران کاپی دارنګې ریل او جمعه ته دا ټول اسباب د علم دې دې بهترام کوم قران مجید احترام کو اسمد الله کتاب دی عام چيو کتاب دې د عزت کوله داغه به احترام کړي